Розділ дев'ятий, в якому Павлуша розказує, як він подружив з Явою. До четвертого класу я з ним не дружив. Він був уредний, так я вважав. Бо він мене при всіх у калюжу пхнув, а я його картуза на вербу закинув. А я був у новісіньких шевйотових штанях. Мені мама тільки вранці у Раймазі купила. І тими новісінькими штанями я у самісіньке рідке багно сів. І Ганька Грибенючка так сміялася, так сміялася, що в неї аж булька з носа вискочила. Я дружив з Антончиком Мецієвським. Він мене малиною частував. У них було багато в саду малини, а в нас не було. А малина з молоком, ви ж знаєте, я навіть більше, ніж вареники з вишнями люблю. Я гадав, що дружитиму з Антончиком і їстиму малину аж до старості. Але... Був сонячний теплий вересневий день. Ми сиділи на баштані і з присербом хрумкали кавуни. Ви не були на нашому баштані? О, тоді ви нічого не знаєте. Такого баштана нема ніде. Точно, кінця краю не видно. до обрію. І кавунів тисячі, мільйони. І всі смугасті, як тигри. Тисячі, мільйони тигрів. Я живих бачив у цирку, в Києві. Але то хіба тигри. От дід Салимон, баштанник наш. Ото -от тигр. Ох же ж і б'ється. Як влупить своєю кістлявою рукою по штанях, два дні чухається. Він чогось не любив, як ми крали кавуни з баштана. Він любив, щоб ми просили. А ми не любили просити. Воно не так смачно. Коротше, ми сиділи на баштані і хрумкали кавуни. Крадені. Діда не було. Не було й близько. Він пішов у сільмах по цигарки. Ми бачили. І ми були спокійні. Він там обов'язково зустріне якогось свого друзяку, діда вараву або що, і вони заведуться про американських агресорів чи про реваншистів аж до смерку. Це вже точно. Дід Салимон цілими днями з нічев'я слухав у самотині на баштані транзистор «Атмосфера», що купив собі у сільмазі, і його просто розпирало від різних новин. Отже, ми сиділи і хрумкали. Тобто, уже й не хрумкали навіть. Один тільки товстий Гришка сало хрумкав, той міг день і ніч їсти. А ми всі сиділи і хукали. От. Понаїдались кавунів, що називається отпуза. Далі їсти вже нема змоги. Нікуди. Ми сиділи під величезною горою кавунів. Це вже зібрали для відправки. Завтра приїдуть машини. І їсти не сила, і не сила кинути цей кавунячий рай. Коли ще так пощастить, щоб діда не було? Та й вивезуть же завтра. Пробували ми у футбола кавуном грати. Важко, Ноги болять. Пробували у війни, виклали з кавунів на землі військовий об'єкт, ворожу укріплену лінію. Взяли в руки по кавунові, це бомби. Підняли над головою і ву -у -у! летять наші радянські штурмовики-бомбовики. Підлітають реп! реп, реп, реп, репаються смугасті бомби, летять в різнобіч осколки і шрапнель, чорні слизькі семочки. Лється червона кавунова кров. Побомбили кілька хвилин, глянули, аж самим страшно стало й совісно. Червоно-біло-зелена каша на землі. Ех, хлопці, це вже свинство, так тільки фашисти роблять. І правда, давайте не будемо. Знову посідали Сопему. Подивився тоді Стьопа Карафолька на гору кавунів і каже... «Здоровенницька все-таки! Справжнісінька тобі піраміда єгипетська!» І раптом підхопився. «Пацани, а давайте заграємо фараона і єгипетську піраміду!» «Га! Що? Кого?» – не розшолопали ми. Стьопу ми не любили. Він щодня чистив зуби, робив зарядку і взагалі був свиня. Коротше, він був те, що називається «зразковий учень». Учився на самій п'ятірки, поводився в школі бездоганно, не бешкетував, не бив вікон, не вмочав косу дівчинки, що сидить попереду в чорнило, не підпалював на уроці жабку з кінострічки. І цим дуже всіх нас підводив. Бо завжди. «От, Стьопа, бачиш? А чому Стьопа? А подивись на Стьопу!» «І лязь, лязь, лязь, а щоб тобі, Стьопа, чиряк сів на носі!» – завжди думалося в такі хвилини. Але іноді ми Стьопі прощали за те, що на наш погляд він дуже багато знав, бо читав день і ніч. І був для нас свого роду ходячим довідником. От і зараз. «А що воно таке, єгипетські піраміди?» – жуючи, спитав Гришка Сало. «Не знаєш, барахольщику, це такі гробниці здоровущі в Єгипті, в них єгипетських царів-фараонів ховали, багато століть тому. Досі стоять як новісінькі і туристи з усього світу приїздять на них дивитися». «Ага, про це у п'ятому класі проходять, я в братовому підручнику бачив», – підтвердив Антончик. «А я по телевізору, в кіножурналі», – сказав Вася Деркач. «Ну і що?» – спитав я. «А як же грати?» «Як?» хм, – призирливо хмикнув Степа. «Виберемо серед нас фараона. Він умре, і ми його поховаємо, і піраміду зробимо з кавунів». «А що, це вещь!» – уяви загорілися очі. «Інтересно!» «Хлопці, да ви що, тю!» – сказав я. «Набіся нам у того смердючого фараона, у мертвяка, теж іще весело у похорон грати». Давайте про прокордонника і шпигуна Я згоден шпигуном Старик, домовилися, все Рішуче сказав Ява Давай зчитатися, кому фараоном Ну, котилася торба з високого горба А в тій торбі хліб-паляниця Кому доведеться, той буде фараоном Я так і знав, чуло моє серце Старик, по-чесному Сказав Степа Карафолька це ми от київських мисливців навчилися говорити один на одного старик. Я зітхнув. Я був страшенно невезучий. У що б ми не грали, мені завжди випадало бути чи то розбійником, чи злодієм, чи шпигуном, чи фашистом, чи біляком. Коротше, ворогом. Я вже не пам'ятаю навіть, коли я був нашим, радянським. А я так любив наших і завжди був ворогом. «Старик, нічого не хвилюйся, тобі в коханні вестиме, точно? Я така прикмета!» – заспокоювали мене хлопці. «Хондо, грибанючка на тебе задивляється!» «Подавіться своїм коханням!» – плював я на кохання. Триста літ. З ненавистю цідив я крізь зуби і плентався займати свої ворожі позиції. І коли Стьопа Карафолька тільки вимовив слово про ту єгипетську піраміду, я вже не сумнівався, що фараоном буду саме я. І не помилився. «Ну, то що робить?» – сумно запитав я. «Значить так», – швидко заговорив Стьопа. «Ти славний, знаменитий, могутній єгипетський фараон. Який хочеш, вибирай. Хеопс, Тутанхамон, Гаменхотеп». «Гаменхотеп...» Байдуже сказав я. «Прекрасно! О, великий і мудрий фараоне Гаменхотеп!» Звів руки до сонця Стьопа. «Ти завоював багато земель, ти підкорив багато народів, ти вписав своє ім'я в історію віків стародавнього світу. Але невблаганна смерть підстерегла тебе, і от ти вмираєш. Плачте, раби, великий Гаменхотеп вмирає!» Хлопці завили, як шакали. Ну, давай давай, лягай і умирай, під акомпанемент цього виття сказав Стьопа Карафолька. Я ліг. Прощайся і. махнув рукою Стьопа. Прощайте, похмуро проказав я. Не поминайте лихом, пробачтемо, ще не так. Кланяйтесь мамі, тату, Галині Сидорівні і всім нашим. Обійдеться, помирай, помирай швидше, нетерпляче перебив Стьопа. Я заплющив очі й голосно зітхнув, випустив дух. <звук> о, люди, о народи, великий гамінхотеп сконав. О горе-горе! Так учайдушно заверещав Стьопа, що мені самому стало страшно й жаль себе. Але ім'я його буде славне у віках, І піраміда великого гамен Збереже для поколінь пам'ять про нього. За роботу, жалюгідні раби, за роботу!» І хлопці заметушилися, обкладаючи мене кавунами. Через кілька хвилин я відчув, Що на груди мені навалюється важений тягар, І мені нема вже чим дихати. «Ей!» – скрикнув я. «Давай! Ей!» «Так я і справді помру, гей!» «Цить!» – гаркнув Стьопа. «Не розмовлять. мертвяк називається. Убивати треба таких мертвяків!» І поклав мені величезного кавуна прямо на пику. Я тільки кавкнув. <звук> ні, хлопці, так він і справді гігне!» Чую раптом голос Яви. «Так не можна!» І кавун з моєї пики відкотився. «А що ж? Як же ж тоді?» «Не вийдеш, піраміда?» – почулися голоси. «Як не вийде? Вийде!» – закричав Степа. «Я ж забув зовсім! Фараонів ховали сидячи, а то стоячи! Вставай, вставай, Хаменхотепе, Тільки мовчи, ти мертвий!» Я встав, і робота знову закипіла. Тепер було легше, хоч давило в боки, але дихать можна. Я стояв із заплющеними очима, а хлопці обкладали мене кавунами. Незабаром навколо мене вже була справжнісінька піраміда, з якої стирчала тільки моя голова, що, як казав потім Ява, теж була схожа на кавун. Стьопа був дуже задоволений і весело наспівував похоронний марш. Тай-та-тарай, та-та-тарам-там-тарам. І раптом пролунав пронизливий крик Антончика. Хлопці, тікай, дід! І всі кинулися в розтіч. Це було так несподівано, що я навіть не одразу злякався. І тільки коли від хлопців лишилася сама курява, я похолов. Я стояв обкладений кавунами, не в змозі вирухнути ні ногою, ні рукою, і дивився, як до мене, розмахуючи кийком, біг дід Салемон. «Хлопці!» – безнадійно вириснув я. «Куди ви? А я? Роби, гади! Гаменхоте покинули! Антончику, друже!» Але вони вже й почути не могли. Ну все, гибель. Зараз дід підбіжить, побачить, що ми не робили, побачить оту гору побитих кавунів, розмахнеться і кайком мені по кумполу. І буде на одного розбитого кавуна більше. Буде мені гробниця. Піраміда. Я вже бачив розлючене обличчя діда і чув, як він сопе. ближче, ближче, ближче. І тут, як з-під землі, з'явився Ява. Дід уже був зовсім близько, уже змахнув кийком. Ява підскочив до мене, схопив кавуна, що лежав біля самої моєї щуки, і пожбурив у діда. Дід випустив з рук кийка і ледь устиг піймати кавуна. Він же був баштанник, той Солемон, і він не міг допустити, щоб кавун упав на землю і розбився. А Ява вже схопив другого кавуна, і знову кинув, і знову дід піймав. Це було прямо як у цирку, як у кіно. Ява кидав, дід ловив і клав на землю. Ява кидав, дід ловив і клав на землю. Я потроху звільнявся. От уже і я схопив кавуна і кинув. Тепер ми кидали з Явою у двох, а дід Салимон ловив. Ловив, хекаючи і промовляючи. «Ах, легейдики, Ах, шмарогузи! Ах, катові гаспеди. Через кілька хвилин ми з Явою вже щодуху лопотіли п'ятими по баштану. Тепер доганяй, діду. Шукай вітра в полі. Я біг поряд з Явою нога в ногу, наче ми були один механізм. І мені здавалося, що серця наші теж б'ються, наче одне серце. Мені було дуже хороше. Мабуть, таке відчувають справжні друзі-солдати, коли плече в плече йдуть в атаку. Отак біг би біг, біг на край світу. Нема нічого кращого в житті за дружбу. На другий день наша дружба з Явою була ще більш скріплена, так би мовити, кров'ю. Бо дід Селимон поділився своїми враженнями про фараонську піраміду з нашими батьками. І батьки наші зробили нам 428 серйозне попередження по тому місцю, про яке при дівчатах не говорять. Роблячи попередження, батьки примовляли. А от Стєпа, Стєпа не такий, Стєпи там не було, а? Не було ж? Ми зціплювали зуби і мовчали, ми нікого не виказали. Нікого! Хай кажуть про Стєпу, хай! А я все одно знав, хто такий Стєпа, хто такий Антончик, а хто такий Ява. То хіба міг я, скажіть, поїхати сам у табір до моря після цього? Ні за що, ніколи в світі. Дружба. Велике це слово «дружба» може найбільше з усіх слів людських. Заради дружби люди йдуть на тортури, сідають у тюрму, навіть життя віддають.